Jó kívánunk mindenkinek, ez a Klubrádió benne az Addig Jó Mik él. Hol a bab? Bab késik? Nem Vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy fiatal mi? Fiatalházas. Igen, fiatalházas. Fiatal házas és popzenész. házas popzenész, és ráadásul az Emirul ez bejátszik. Az Emirul ez az most ugye éppen bajban van a névszorzásról szóló tévé közvetítés miatt. Ugye ott a zenekar énekese valamit andalírozott, rendetlenkedett és valami. Tehát, viszont aranylemezesek lettek. Viszont aranylemezek lettek ebből, viszont kiderült, hogy itt van már velünk boris jelszincs, tehát ő fogja ma a technikát kezelni, és itt van velünk, az Addigomik Kádár szakértő vendége. Vértes Tojás György, a Vantu Magazin képszerkesztője, és élő lexikonja. Ezt annyira utáltam mindig a zenebutigban, tehát, amikor jött a, a juhász előd, ugye keresztrejtvényekben bírkapásztól ős és azt mondta, hogy hát akkor most odafordulok élő rockzenai lexikonunkhoz, és akkor a Tardos így elmondta, hogy így van, úgy van, amúgy van. Na most, de most de ez. Egyébként a Tardos nagyon érdekes. Hát ő írta a komjátének az összes összekötő szövegét, hogy így mellékesen elmondom, igen. De ő írta a rock lexikont is, át igen. az ég amin is a katasztrófán isre Nagyon ab, csak egy kicsit. Amikor megjelent abban az éppen, Biblia amikor volt. megjelent a Így van. A the band. the band együttes azt tetszett nekem. Igen. <laughs> volt, volt, volt. Voltak abban még tudorabb dolgok, de viszont 20 óra 16, telefonszámunk 2407953, és a ah, nagy jó kedv. Ugye miről is beszélünk, tehát attól, hogy egy nagyon fontos eseményre emlékezünk ma este, nem biztos, hogy magunkra kell borítani. A, a, a túlzásokat, arról van szó, hogy 1980. december 8-án merine távozott lett John Lennon. És az addig, amíg Kádár él, arra gondolt a műsorbizottság, hogy megnézzük azt, megkeressük azokat a pillanatokat, önök kedves hallgatók életében, hogy hogyan, ki, ki, hogyan és miként fogadta ezt az eseményt. Már azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon fontos, korábban ilyen nem volt, tehát megpróbáljuk ma John Lennon hatását. az több a... lelőttek. Igen. Igen. Nem, olyan nem volt, hogy Beatles szagot lelőttek. Ez most természetesen túlzás. Tehát olyan nem volt, de, de akkor, amikor én ezt így meghallottam, ugye, készültünk a, a műsorra. A kis pszichó elmondta, hogy, hogy a kis Ennek pszichó. El, el, először te mondd el, és utána a kis pszichó mondjál, Illetve a nagy pszichó mondjál, hogy a kis pszichó hogy élte meg. 24.07953, hogyan élték önök meg azt a pillanatot, amikor a magyar televízió híradója, azt hiszem a fél nyolcas híradóban hangzott el először. Nem. De de nem. Jó, hát a kollégiumban elmondom, hogy mi volt. Csak nem fél nyolcas híradó. Tehát nem volt hatórás híradó, nem volt Six-Flag News, nem volt rádió sem hanem csak a fél nyolcas ment, az te voltam. Akkor bemondták? Akkor bemondták. És a kis panks. A kis panks, az ott ült a kis uh, kollégista társaival, és nagyon, nagyon uh, hát így, így összeestem idézője. Is. Persze, tehát hogy John Lennont megölni, De te, Akkor akkorma, hol a világ. A, ak, nem, nem, nagy, nem, nem, nem, 1980-ban még nem. Élete cs életetlen csöves hippie voltam, uh, Lennon szemüveggel. Halló, jó estét! Halló! Halló, sziasztok! Halló, szia! A lenon témához szeretnék hozzászólni. Tedd azt. Benne vagy, vagy az vagyok. adásban, persze. <gül> Jó, ezért Lajos vagyok. Én nagyon emlékszem rá. reggel mondták be a hírekbe. Igen, ugye? ugye, ugye? É, és azért emlékszem rá határozottan, mert az akkori barátnőm, akivel jártam, nagyon nagy bicsisz rajongó volt, uh -huh. és úgy mentünk suliba, hogy mindig mentem elé. Szerelemnek Én hívják ezt. Így van, az volt. És nagyon-nagyon Rosszul esett, hogy nekem kellett neki megmondani. Aha. Én hallottam reggel a hírekben, és akkor mentem érte, és Te nekem kellett elmondanom, hogy a Leontó. Lajos, elképzelhető az, hogy nem volt első órátok, és csak a másodikra mentetek be? Hát már nem emlékszem, ez régen volt, tehát éve. 24 éve. Így van. És nem emlékszem már, arra emlékszem, hogy, hogy nagyon rossz volt elsétálni addig a. Házig, ahol ők laktak, és hogy tudtam, hogy nekem kell elmondanom neki azt, hogy... De honnan tűntött, hogy neked kell elmondani? Tehát ő nem kapcsolhatta be a rádiót? E, hát féltem tőle, hogy nekem kell elmondani, és be is jött. Uh -huh. <gül> Úgyhogy én nagyon-nagyon emlékszem arra reggel és borzasztóan sajnáltam. Tehát ez egy nagyon szíven ütős Mit mondott a nő? Ha, Ugye rám elmondom, tehát mindig ilyen apró mozanatokra próbálunk fölépíteni történeteket. Tehát ki, hogyan és mikor, tudnék, ha valóban fontos volt, akkor tudjuk azt, hogy aznap még mi történt, meg, meg hogy mi történt az következő 5-10 percben. Nagyon-nagyon elkésőzett, és elsírta magát erre határozottan, emlékszem. És aztán olyan, olyan nagyon csendben a hármas villamossal végig a Válci úton mentünk suliba. tehát. Baskalába. Uh -huh. Igen, igen. És aztán leadtad a, a nőt az iskolánál? Egy iskolában jártunk, uh -huh. de láttam meg a másik osztályban járt. És a, a, a nap többi részére már így nem emlékszem, tehát azt hazudnék, hogyha az a nap tisztán megvan előttem. Uh -huh. <suk> csak, csak ez a reggel. De hogy az osztályban mit beszéltetek, az nincs meg? Eh, az már így nincs. Az Köszi Lajos. Már Nagyon szívesen. Szia, ehhez hasonló telefonokra várunk ma este, mint mondtam 2407953, SMS-t a -e 06303030953-ra írhatnak. Most különbözik a műsori jellege a korábbiakhoz képest, tehát általában mindig áttűk egy másik stúdióba SMS-t olvasni, de miután most itt van velünk vértes György Tojás, ezért három nődegénk egy stúdióban. Halló, jó estét! Szia. Szia! Hát én, én sokkal kisebb voltam, mint az előző telefonáló, de nagyon jól emlékszem rá. Miért? 8 éves voltam, és már akkor is nagy Beatles rajongó voltam, és uh, az édesanyám nem különben, és már aznap este bemondták. Uh, uh, valószínűleg ez a londoni rádió magyar adása volt, amit a szüleim mindig meghallgattak este 11-kor, és uh, nem tudom, hogy hogy eshetett meg, de még fenn voltam, és uh, akkor uh, emlékszem, hogy átmehettem a, a szüleimnek a, a dupla ágyába, és akkor, és akkor uh, megmondta a mamám, és akkor nagyon ki voltam, és De... uh, az adás vége még egyszer bemondták, és még azt is meghallgattam, mert nem akartam elhinni. Hogy lesz valaki nyolc évesen Beatles rajongó? Hát ezt nem tudom, ö, ö, olyan Én nem 5 éves kérdezem. korom óta emlékszem rá, és azóta be kell valljam, hogy a... Az úgynevezett könnyű fajok, őször szóval elég sok mindent tetszett itt a különféle adásokban még be is telefonáltam, és uh -huh. Igen, nem mondta a pszichó éppen, hogy, de, hogy illésügyben többször telefonáltam. De, de, és sőt, még hobóadás nem volt, de uh -huh. még a klubjába is egy idővel, nem a mostani hobó, hanem még a nagy hobó, bluesmennek az időszakában, de, de ezek valahogy mind elmaradtak, és kb. az utolsó tíz évben már jóformán csak klasszikus zenét hallgatok, meg jazz. -t. Kivéve a bizniszt azt nem tudtam kinőni, hogy úgy mondjam, és a, a, vagy nem múlt el mai napig sem, és mondjuk a tavalyi évnek a, a nagy élménye számomra az a Paul McCartney volt, pedig remek klasszikus zenei koncerteken voltam, és úgy próbáltam beszorozni négyel a Paul McCartney-t, ami egyébként egész fantasztikus volt, tehát ilyen jó könyv zenei koncertt, amikor sose voltam, pedig voltam jó pára. Uh -huh. És akkor így próbáltam elképzelni, hogy milyen lehetett, amikor, amikor ez be van szorozva négyel, vagy lehet, hogy hatványozva. Okay. És az abszolút megértem a, a Beatles koncert és látható, teljesen extatikus rajongókat. Úgyhogy. Tehát a szülők nagyágyán. Igen, igen, és uh, nagyon jól emlékszem körülbelül arra az egy órára, mint egy ilyen, tehát ahogy mondjátok, a nap többi részére nem emlékszem, egyébként egy, egy kis faluba laktunk akkoriban, a, a, és uh, nem tudom én, én á, tehát nem tudom, a elsős vagy másodikos. elsős voltam, Aha. ennyi. Úgyhogy... Uh, Jó mondjuk azt jelentette, és hát ezt persze csak később fogtam fel, nem akkor, hogy, hogy az az álom, hogy ők bármikor összeállnak, az... Annak éppen vége van, igen, tényleg szépen. ezzel kommentálták. Köszi szépen! Sziasztok! Hello, szia. szia! Nos, azért van itt velünk vértes György, hogy valamit hozzáadjon szakmából ez a naphoz. Hát, arra vagy kíváncsi, hogy én mit, hogy, hogy igen, igen, igen, igen, igen, De, igen. Én nekem, én aludtam, és a, azt hiszem, hogy még a Anyósoméknál volt a lakásunk, illetve egy szobánk, egy ilyen nagyon kis szoba, és a feleségem szólt, hogy megölték John Anant, és tudod, ez most tudom, hogy ilyen közhelyes, de azt hittem, hogy hülyeskedik, de hát ilyenne nem hülyeskedik, utána leesett a tantosztót, az ember így fölébred, és hát e, szóval tényleg nem akartam elhinni a dolgot, tehát e, tényleg úgy van, ahogy, ahogy, ahogy az emberi közeli hozzátartozóval, tudom, hogy ez ilyen hülyén hangzik, de tényleg így van, hogy mondom magamban, ami úristen, ez biztos nem igaz. Tudjuk ott pár nap kell, hogy hogy hogy, rájövő, hogy tényleg így van. És az érdekesség az egészben az, hogy én nagyon nagy Beatles rajongó voltam, de nem volt, nem a Beatles volt mondjuk a kedvenc zenekarom, tehát én inkább a jazz rockot, meg ezeket szerettem, már főleg 80-as években, akkor már ugye más zenei irányzatok is voltak, de azt mondja, hogy ez a Beatles és a John Lennon, ez. Meg a, főleg a, meg a Paul McCartney, még Harrison, Ringo. Tehát én mindig herizonos voltam például. Nekem azt tetszett, mert ő jó pofagol, tehát Ez ő volt a vicces fiú. Aki nagyon, nagyon mély, mély és jó humora volt. Uh -huh. Ugyanakkor a George harrison azért meg kell mondani őszintén, hogy szintén nagyon elnyomták a, a beatles -ben. tehát mint dalszerző nagyon kevés dalt írt, amit viszont írt, az, az rettenetesen jó volt. Na mindegy, szóval visszatérő a Lennonra. Tehát euh, úgy érzem, hogy hogy tényleg egy, egy, egy meg, megszűnt, megszűnt valami. Tehát akkor, akkor én már majdnem biztos voltam benne, hogy ez a Beatles dolog ez ettől vége. Még arra számítottam, hogy esetleg a Julian lennon tehát a fiával, uh -huh. hogy akinek egyébként azt tudni kell, hogy a Hey Jude című dal az egyébként Hey Jude volt. Először a Paul McCartney úgy írta ezt a dalt meg, csak ő végül is aztán Jude-ra változtatták. Úgyhogy, hát, Itt folytatjuk majd az újraállás lehetőségeit, firtató műsorunkat. Halló, jó estét kívánok! Jó estét, szevasztok, Katila vagyok szia John Lennon témával kapcsolatban Én arra úgy nem nagyon emlékszem Hogy, hogy milyen körülmények között Mondta be a tévé vagy a rádió hogy, hogy meghalt John Lennon Nem is nagyon voltam abban az időben Beatles rajongó Viszont arra határozottan emlékszem Hogy, hogy akkor Tört meg bennem valami Hogy milyen világ az, ahol, ahol Egy zenész lelőnek tehát engem ez viselt meg borzasztóan az egészből. Az egész Téne... nagyon butának tűnt. Igen, 17 <kül> éves voltam akkor, valahogy nem tartozott a Beatles kedvenceim közé. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy most már 40 éves vagyok, és, és mostanában fedezem fel magamnak. Nem a korai ezeket a sikítós lányos beatles hanem már a későbbieket, hogy, hogy milyen korszakos, micsoda fantasztikus zene volt az. Nagyon kevesen tudják ezt ma már szerintem, akár az én korosztályomból is, biztos? nem nagyon hallgatják. Na, hát ebben nem vagyok biztos. Nem nagyon hallgatják. Én is már vannak a olyan rádióadók, ahol ahol Beatles naponta 300-at játszanak. Hmm. Hát, hmm. hát, hmm. Igen, de úgy, nem, triát, nem nagyon teszik fel az emberek otthon a, a lemez vagy a CD-t. Végülis miért meg lehet kapni most már cd is, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy a bakelittal kell pepecselni. Én nem. múltkor egy dvd vettem, a nehéz nap éjszakáját vásároltam meg egy popzenei magazin mellékleteként, és így lejutunk a feleségemmel megnézni, hogy, hogy milyen is volt ez a film. Nyilván nem láttam 20 éve, 25 éve. Nos, hát, nem. igen. Hát a, a, a nosztalagia aztán egy kicsit túlzás. Tehát azt néztük, hogy ó, de ez volt a, a kultfilm. Egyébként azt bizonyára tudod, hogy, hogy John Lennon az ö, több évig várta arra, hogy amerikai állampolgár lehessen, miután ő azt érezte, hogy ott igazán szabad, és ott ott nem nyaggatják, stb. nincs semmiféle atrocitás, nem rohangálnak utána autógram stb. stb. És végül is ugye a vízumot nem akarta megkapni, főleg olyan dolgok is voltak, hogy olyan kérdéseket tettek neki föl, hogy valaha volt a angol kommunista, vagy valamilyen kommunista párt tagja, vagy stb. stb. Tehát ilyen elég barom kérdéseket tettek Hát amit egyébként ma is feltesnek a nagykövetségem mielőtt beutaznunk. Hogy egyébként fogjuk hallgatni. Mennyire tipikus ez az egész sors ebből a szempontból. Miért is? Hát mennyire 20. századi ez az egész. Ez a Tehát, nagy, hogy valaki... vágyakozás, nagy vágyakozás Amerika után, akkor megkapja, akkor ott letelepszik, és akkor egy, ez a másik oldala Amerikának, ez az őrültek háza. És ez, ez a végzete is egyben. Portasztó, nem? Igen. Hát ilyen sorszerűséget egyébként lehet találni, és nem csak mm, Beatles vagy John Lennon táján, de én magam egyébként azt gondolom, hogy ha a sorszerűséget veszük alapul, akkor, akkor ennek így kellett történnie. Hát nem tudom. Igen. Nem tudom. Minden esetre nagyon szegény lett a, a világ zenei élete John Lennon nélkül. Szerintem tegnap hallottam valakit, nem tudom kitől, hogy, hogy mennyi dalt írhatott volna még, igen, lehet, biztos biztos ez? Nem tudjuk, biztos az, hogy ez egy ilyen. Nem lepukkant rocker lenne, mint, mint, mint az Ozi-Oszban vagy ezek. Nem gondolom. Hát de én sem gondolom, tehát annál azért intelligensebb volt. Egyébként igen, valami igazad van, de nem tudhatjuk. És hát, hát, ugye, mit azok mi, mi, úgy születnek, hogy az utóbbi 20-30 évben? jókat. Na jó, jó, olyan jó lemezei vannak, hogy, hogy az ember tátott szája hallgatja, és klasszikusként tartják számon nem egy felvételét, amit boldog-boldogtalan földolgoz. Na most hát ugyanezt Lenonnal is ugyanez is megtörténhetett volna. Csak ha nem lett volna ott a felesége, mert ugye az összes hát, ilyen vannak olyan rosszakértő mi Igen. Mit tudjuk mi azt, hogy mi történt ott valójában? Egyébként még azt is tudni kell, hogy ha más sorszerűségről beszélünk, hogy hogy a 60-as évek végén Polanski ott forgatta a Rosemary's Baby című filmet a Dakota házba, tehát egy ilyen, ugye hát az is egy ilyen rendkívül komoly horror film volt a maga idejében, talán a legjobb még a mai napig is meg lehet nézni, és igen, szóval a sorszerűség bizonyára van benne, az, hogy így kellett történni, vagy, vagy, vagy így, hát ezt sosem, sosem fogjuk megtudni, de de az tény, hogy a mitoszok akkor válnak mitossá, hogyha valaki, mint mondjuk Frank Sinatra abba hagyja, és azt mondja, hogy hát most igen. már vége, és akkor tényleg abba is hagyja, tehát nem úgy, mint a magyar zenekarok, hogy föloszlanak, és utána ötször újra vissza, illetve bejelentik a föloszlás, és utána ötször újra alakulnak, hanem valóban itt egy ilyen nagyon komoly elhatározás volt, például a Beatles részéről, hogy ők soha nem fognak összeállni, és a Lennon erre pontot is tett és akkor nem után... lehetett rá a pontot. Köszi szépen, hogy hívtál. Köszönöm én. És folytatjuk a műsorunkat. Mert egy kis zenével? Nem, nem. hírek most jönnek. Hírek Itt jönnek. A rádióban, és utána visszatérünk most. zenével. Oké. Okay. Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok. Hát ez ez a, a fő cél. És mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy elég komoly kérdés. Hát nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mi él? I take two. Épp, lassan kinyit az addig jó Mikkádári a kocsma, szépen felbukkannak azok a barátok, akik most szoktak betérnek. szólni. Ma este műsorunkhoz itt van velünk a reggeli. A reggeli után, most este is? A reggeli után az esti műsor a reggeli következő betelefonálója. Halló, jó estét kívánunk! Tervúztak minden, jó Szia. Farkas Fark Farkas Zoltán, Bitlis rajongó. Igen, meg sok minden más is. De Beatles az, az különösen hangsúlyos, tehát azt tudom, hogy, hogy nálad az katta a Beatles. Ha visszaemlékszünk arra, hogy, hogy te amikor évvégén mindig csináltad az év, évzáró 16 óra című mindig Beatles zene volt. Nem, egyetlen egyszer csináltam, és akkor, a Beatles volt. Ez az újrakevert Beatles kijött, ez a Fly Like a Bird című, egyébként nyomtalanul eltűnt az... az... De miért is ment? Hogy miért tűnt el, azt nem tudom. Én azért tettem be, mert nagyon keveset játszottak nálunk, és egyszerűen illett ahhoz az utolsó műsorhoz, meg minden. Na, mindegy, a lényeg az, az hogy én Londonban voltam, amikor lelőtték a John lennon valami nagyon fontos rádióriporton. Ugye a tervgazdaságnak az volt a szépsége, hogy az év végén mindig el kellett költeni a maradék pénzeket. És, és rádiósként és ebből az, ebből Én állandóan decemberben voltam Londonban, úgyhogy ez, ez nagyon jó volt. Na, most felkeltem, bekapcsolom a rádiót, és akárhány rádiót hallgatok, nem vagyok képes megérteni a közepesnél, kicsit jobb angol tudásommal, hogy egész pontosan mi történt, de azért azt kihámoztam. Nem úgy beszélnek, mint a BBC World Service-ben, ugye ahol, mint Bőzsöny Ferenc, ugye minden hangzóra szépen artikulálva, hanem heves, ideges, türelmetlen hangokat hallottam. Mint a ki Kibogaráztam, ki hogy itt uh, John Lennonnal történt valami, meg meghalt, villángyosan fölpattantan, elmentem az első lemezboltba megve, megvenni a starting És a, le, ahogy berétem a lemezboltba, tényleg, mintha rendőrségbe mentem volna, a szemembe világítottak bitangerős lámpákkal, bekapcsoltak egy kamerát, és azonnal nekem szegezték a kérdést, hogy mit szólok a John Lennon halálához most semmi gépkézláp dolog bemutott az eszembe, azt mondtam, hogy én csak bejöttem gyorsan megvenni a lemez, mielőtt hiányzik lesz. Erre az eladó azonnal elkezdett kiabálni, meg mutogatni kamerán kívül, hogy nem lesz hiányzik, nem lesz hiányzik meg minden. Na, másnap már sehol nem lehetett kapni a lemez egész Londonban. Sőt, olyan, olyan Beatles példányok, és nem tudom én, mi kerültek föl, amit el sem hiszel, műanyagra nyomott mind a mi Gyerekkorunkban a másolt lemezek voltak, tudod, a, Igen, amikor csináltak. 50-szer, 100-szer lejátszható vacak másolatokat. Ilyenek kerültek kicsit jobb anyagból az üzletekbe. Olyan totális hiányzik lett azon a héten a Beatles, a John Lennon, meg minden. Most a másik, amit mondani akartam, az már egy kicsit emelkedettebb dolog, hogy, hogy ugye a, a csetmen nevű embernél a Serengeti Zabhegyezőjét találták meg. Igen. Ugye, amikor leült és, azt leült, leült és azt olvasta. És azt olvasgatta. Na most ez hihetetlen dolog, mert a, a ugye az én tudomásom szerint minimum négy gyilkosságot követtek el. A Ronald Reagannek a merénylője is a zaphegyezőt olvasta és favorizálta abszolút. Lelőttek egy színésznőt is, és a, a gyilkosnak a kabátja mellett körülötte szintén találtak meg. negyedik most nem jut eszembe, de a, a Szelinger legendárium négy gyilkosságot tart ö, számon, és hát azért elképesztő erejű munka lehet az, ami, ami, ami ilyen érzéseket, indulatokat és egyebeket vált ki. De egyébként amikor a John Lennont lelőtték, akkor szembesültem először azzal, hogy hogy, hogy dolgozik versenyhelyzetben a televízió, mert aznap este már hibátlan, abszolút hibátlan John Landon emlékműsor volt a BBC-n, természetesen műsorrendváltoztatással, és valami fergeteges volt. Jó, van a rívumok, van miből dolgozni, de hát bitang jó volt. Mit gondoltál? De hát persze ezt kérdezték tőle a tévések és a boltban, hogy hogyan fogadod a hírt, de mondjuk ott angolul kellett volna beszélni, de egyébként hogyan? De én nagyon-nagyon voltam ütve, meg nagyon kivoltam akadva, mert... Uh, Te hitted bármikor is azt, hogy újra összeáll a Bitlis? Nem, nem, nem, de nem is érdekelt. Az a dolog nem érdekelt, hogy valaha is összeáll-e. Ha szóval meg kérdezni tőlem, hogy mik a kedvenc lemezeim, akkor valószínű, hogy a Sgt. Pettert meg az ebíródot azt, uh, azt úgy emlegetem, de nagyon gyorsan hozzátéve, hogy nem teszem fel otthon. Tehát lesik, ha. A rádióban például elcsépem, meg, meg nem tudom én mi. Meg egyszer Moszkvából hoztam egy elég szép lemezdarabot, amin a, a Carrie the meg a, talán az octopus Gardent játszották, és nem volt ráírva, hogy Beatles, csak annyi, hogy Vokálno, Instrumentálni, Ensemble. Tehát talált ki, hogy mi van a lemezen, de az eredetéről lemásolt, kis lemezre másolt, négy szám volt, azt hiszem az Ebirodról. Tehát nagyon jól esik a hallom, de úgy őszintén szólva nem teszem fel. John Lennon néha még fölteszem. Van egy koncert lemeze, nem tudom mennyire emlékszel rá. A New York i egy, Igen, igen. Hát az irat Vagy el, a Toronto. Igen, az az, az, az, az, az, az iratot. E, egyébként van, mond, meg... mondhatok a torontói koncertről valamit. Amikor Frank zappát meginterjúolták, akkor csak ennyit mondott, hogy ö, minden baromi jó volt John Lennonnal, csak azt nem tudom, hogy miért nem vertem meg jó ono <gül> <gül> Csak ez csak nagyon én egy nagyon nagy duma, ez. de tényleg így volt, amikor itt, itt, itt volt nálunk, és akkor volt egy interjú vele, és ez így. Nem, rettenetesen jó volt, és, és őszintén szólva, őszintén szólva azért, azért, azért vannak olyan dolgok, a, ugye nem csak a John Lennontól, hanem a Beatles-től is, hogy komolyabban belegondolok, a ritkán játszott She's Living Home, meg meg a gyűsörőben játszott, strawberry fields, meg egyebek, amik azért, azért akár, akárhogy is van, de rettenetesen jók ma is. Egyébként csak hozzátenném, hogy például a elég jó gyerekeimnek a Beatles-t soha nem tudtam eladni, és a lányom mondott egyszer egy bitang jó mondatot, akik egyébként, mit tudom én, a legjobb perceiben a John kicsit emlékeztető ezt az új divatfigurát, hogy hívják, aki a tégedetből jött, igen, na, szóval a, a, annak van egy-két olyan hangfekvésű megszólalása, mint a John Lennon. Igen, van, az adon, így van. Azt az, az, az kifejezetten szereti. És még ezer zenekarnak. És, és, a, és a Beatles nem, nem, nem, nem nagyon adták el, és nagyon okosat mondott a lányom, és szokott egyébként nagyon okosat mondani, mert azt mondta, hogy apa, nem szól úgy. Szóval, szóval ugye én fölteszem a Twisten shout és azt hiszem egészen mást hallok, mint ő. Én azt hallom, amit ebben a Beatlesről szóló vastag kötetben leírtak, hogy ezek a fiúk ö, odaálltak, ö, ugye nem külön sávokra, hanem keverés nélkül egy lendülettel ezt lejátszották, leütötték az utolsó akkordot, és utána megállapították egymás között, hogy háromszor mellé fogtak, itt egy picit hamis volt, de ennél jobban a büdös életben nem tudják eljátszani, és maradt az a változat. Szóval Szóval valahogy, valahogy így van, ez nem tudom pontosan megmondani, és nem mondom, tényleg most bele gondolok, idejét nem tudom, hogy mikor tettem föl. föl Akkor bétlát. tartsál velünk egészen 10 óráig. Egyébként ez a revolution is, is elég jó, szóval most úgy, úgy, úgy, úgy, úgy kicsit belehallgatva, meg az elég sok minden jó előbányázható. Oldal. És ebben az az érdekesebb a egyébként, hogy így nem akarok persze tudálékos lenni, vagy valami, hogy ugye az volt az első olyan dal, ahol nyíltan vállaltak egy politikai ő hitvallást, tehát Jó, hát előtte én, én, én soha. Én, én tehát mindig, mindig, a, meg, mindig a menedzserek mindig óvták őket, hogy nem szabad politizálni, elég baj, a baj, bajban volt a Lenonnak egyébként abból, hogy ugye ma elíresült mondott, hogy népszerűbbek vagyunk Jézus Krisztusnál, és mondták, hogy nem kéne, de aztán ugye a Lenon, ahogy tudjuk a... Polmecárty azt mondta róla, hogy ő egy igazi working class hírod, tehát egy igazi munkásosztálybeli hős. Ez mind nagyon szép, de hogyha ha valaki megnézte még ezek a remek nyilatkozatok erőtt a, ne a Nehéz nap éjszakája című filmet, akkor azért olyan igazán nem vette komolyan ezeket a nyilatkozatokat. Ugye azért ott, ott van egy remek sajtótájékoztatós jelenet, meg nem tudom én micsoda, szóval, szóval nem a hitüket, meg a meggyőződéseket vonom kétségbe, csak, csak azt hiszem, hogy akkor azért ez... Ez, ez, ez minden hogy volt. Szóval akkor benne volt az egész hangulatban, a korcsellemben, a 68-as lázongásokban, meg egy kicsit utána is az, hogy ilyeneket azért kellett mondani ahhoz, hogy hogy hát, van, hogyne. Aki... Farkar Zoltán. nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy szépen. betértél hozzánk. Nagyon boldogan tettem további, további jó beszélgetést mindenfajta szép dolgokról. Köszi szépen, köszönjük. most elmenjünk egy kis pénzt keresni.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 240793 az addig Jumik ma este egy 24 évvel ti gyilkosság áldozatára John Lennonra emlékszik. Jó estét! Halló! Halló! Ön van adásban! Jó, jó estét. estét kívánok! Szerbusztok Gábor vagyok! Szia. Szia! Én hetedikes voltam, amikor ez történt, az újpalottai lila iskolába jártam. Az milyen jó iskola volt? igen ismered Tudom, hogy van egy lila iskola. Na. És volt két nagyon jó fej tanárot, akik köbben egy is tanár és egy matek testnevelés szakos tanár, akik szerveztek egy rock történeti szakkört, uh -huh. ami mindig szombaton volt. De most ez a sajnálatos merénylet ez valamikor hétköznapra esett, és emlékszem, hogy valahogy tudták, hogy nekünk van otthon egy keverő erősítők, és uh, felhívtak engem, hogy, hogy ez történt, és a akkor rohannak be az erősítővel, és tartsunk egy, egy ilyen emlékestet. De jó. És hát még nem is sok mindenkinek volt külön telefonja, úgyhogy emlékszem, hogy akinek volt a szívtuk, akinek nem, ahhoz átszaladtunk, ugye lakott telepen azért általában közel laktak a Sulihoz az emberek és a szakkörtagok, úgyhogy így kerekedett egy, egy nagyon meghittestet. Hogyan fogadtad a hírt? Bitliszes voltál? Tehát, mert itt a pszichóval a reklám beszélgettünk, ő azt mondja, hogy, hogy a és az úgy néz ki, hogy mindenki bitlisztrajongó, aztán tovább nő. Érdekes, én nem voltam kifejezetten rajongó, nagyon szerettem őket, de mondjuk nekem ugyanolyan kedves volt a Simon és Garfunkel. Mellesleg mint hogy most is így mondtam őket, hogy Garfunkel meg Bitly szóval nem is állt rá az angolosabb kiejtésre, nem is kell. A, a szám pedig akkor is, mint már tanultam angolul, meg az volt a kedvenc tantárgya, meg ilyesmi, de, de valahogy ezeket tényleg annyira még a szüleimtől gyerekkoromban hallottam legelőször, a szóval volt, hogy mondjuk ha mondjuk anyám kaját adott, ha éhes voltam, de apám ha vigyázott rám és éhes voltam, akkor inkább betett ilyen zenéket és úgy állt el a sírás. Ez, <gül> úgy, ez, úgy, ez, ezekkel nem, ez tettem, nem rossz duma, el. ezt megégyezünk. De, de most ez komolyan így volt. Bár ah. hozzáteszem, hogy, hogy mondjuk a sárika egy kicsit két butácskára is állítólag elállt a sírás. Volt olyan, hogy egy helyet Hát nem, de ez mit tudom, hogy így óvodás koromban. Hát persze, amikor az embernek a könyökét a fürdővíz műsíti, ja. akkor jött egy kis Beatles. Jó, ja, tehát azért van, hogy tényleg ezeket, szóval nagyon korai gyerekkoromtól ismertem, most hazudnék, ha azt mondanám, hogy jobban szerettem a beatles mint a, mondjuk a Simon Garf, de mind a kettőt nagyon szerettem. És de hát... az nagyon jó, hogy kiderült, hogy Újpalotán, aznap este volt egy zenés Igen. megemlékezés. Igen. Ez egy fontos elem. És tényleg egy, -egy olyan dolgot, volt, hogy gond most így utólag összerakva, vagy hát nyilván az volt, hogy mondjuk a, az iskolai erősítő, vagy nem tudom, az volt a szakköri, az nyilván csak szombaton ö, ö, állt rendelkezésre, és akkor ők, ez a két nagyon jó fej tanár, ők megszerveztük így, hogy hát ha az nincs, akkor egy diák vigye be, és, és legyen akkor is egy, egy szakköri. Ugye új palota ott van, hogy a hetessel megyünk kifelé, és akkor keresztül menjünk egy felüljáron. Igen. Az a felüljáró, a felüljáró felül. mellett van egy egy művölődési ház, igen. és ott például a 80-as évek közepén arra emlékszem, hogy, hogy volt egy olyan ilyen zenéskör, ahol a New Yorki Underland-el foglalkoztak, tehát Nikóval, egyszer voltam ott valakikkel. Érdekes ezt azt mondta, én, én nem is vártam. De most, hogy így mondtad a új palotázára, hogy mm -hmm. szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm. Sziasztok. szia. Gyurika, mondjad az észt. Mi a következő felvetés? Megjelent egy akusztikus John Lennon album, uh -huh. amin van ö, hét olyan dal, ami nekem nagyon tetszik ez a lemez, amin van hét olyan dal, amit már régebben is felvettek és nyolc olyan, ami viszont még soha nem jelent meg, és szerintem erről fogunk meghallgatni a working class hírót. Az akusztikusan. Tehát egy hitára. Azt többen feldolgozták, hogyha erre vagy kíváncsi. Annál, annál már csak egy durvában, amikor a Marian Fazeful énekli a working class hírót, ugye? Az egy kicsit bettyáros. Jó, nem, itt van egy hallgató. Meghallgatjuk, Meg, és persze. akkor utána. Jó estét! Hello. Jó estét! Jó estét! szőnyi György vagyok. Üdvözlöm! Na, nagyon érdekes, hogy van nekem egy rokonom, Kanadában él, uh -huh. Robert bácsinak hívják, és amikor először volt a Beatles Amerikában, most innepeltük a 40. évfordulóját, akkor ő elküldte nekem a I want to hold your hand kislemezt, és egy újságot, amit először adtak ki ott a fanoknak. Sajnos azt én akkor szétnyírogattam, mint, mint itteni fan, úgyhogy ezeket a cikkeket most már elég nehéz így elolvasni, amit róluk írtak. Hát itten egészen elképesztő szokásos kérdések, válaszok, mi a kedvenc étele, Itt tudom én ismeritek ezeket, kedvenc színe, kedvenc színésze. Persze. És itt van egy kis kitétel, hogy létezik egy ilyen dátum, hogy Nemzeti bikis Nap és ez december 7-e. Ez valahogy teljesen a feledés homályában merült. De ez Kanadában volt, vagy ez Egyesült Államokban? Nem, ez Angliában. Uh -huh. Tehát uh -huh. a kérdések között van uh -huh. egy ilyen, ilyen kérdés, ami el konkrétan erre rákérdez, hogy mikor van a Beatlesnap? Uh -huh. A Nemzeti Beatlesnap, nap szó szerint, és akkor erre az a válasz, hogy december 7-én. Na most hát semmiféle különös Dólog de hát azért ez a december 8. gyilkosság és a december 7. dátum, ez egy ilyen furcsa egybeesés, hát ezt csak gondoltam, hogy tudomásotokra hozom, annak ellenére, hogy ezt, ezt valahogy én még akkoriban úgy vártam, hogy mint április 4. ez hasonlóan, hogy valamiféle ünneplésről hírt kapunk, de valahogy ez aztán úgy lehet, hogy csak egy ilyen, ilyen alkalmi. alkalmi válasz volt ehhez a sorkérdéshez, amit tettek ott kint nyilván amerikai újságok számára, lehet, hogy hülyéskedtek. Egyébként az az érdekesség, hogy nagyon érdekes, hogy most fülem, fülem bejutott az uh, I want to hold your hand, mert tűnik uh, szintén egy ilyen Beatles amerikai lemezek jelentek, meg négy darab is van benne, és az egyiken, az I want to hold your hand, mert tudjuk Amerikában egész más ö, szerkesztésben adták ki a lemezeket, és később is, mint Európában, az Ánszóhőrszetben. Igen, az, szóval az, az I want to hold your hand igen. volt az első, sikerük. Igen. sikerük tehát nem a igen. Dúl, amit ugye, Igen, igen, is, hát ez Amerikában ez a és egész más szerkesztésekben vannak igen. ezek a dalok, tehát ez nagyon érdekes egyébként, hogy... Igen hogy mennyire más az ottani világ meg az itteni. Én azt nem tudom, hogy itthon viszont melyik óta, és mikor mutattak talán Beatles-t be, mert mondom Ha valaki vagy? tudja, akkor telefonálja meg. Tehát, hogy a rádióban? Hogy mikor hallott az... először Beatles-t. én gondolom, hogy volt egy kis csúszás, de nem hiszem, hogy olyan nagy, mert az ők arán aránylag. Nem, nem, Ezek, ezek, ezek valahogy nagyon-nagyon óvatosan, és nem hetenként egyszer talán a valószínűleg a kipa, vagy a táncenei koktélba azért ezek úgy jöttek. Hát én emlékszem, emlékszem hogy ilyen őrületes csúszás ebben a dologban, hogy meg, megjelent a, a Sargent Pepper, azt tudtuk. A, de jó, de én az első, tehát a igen, hat, mondjuk igen, a 63-ra gondolok, vagy 64. Igen, javukat. azt nem tudom, azt tudom, hogy az első kép, amit kivágtam, az a világi fűságában jelent meg, nem a magyar iszűság volt egy ilyen világ ifjúsága, az, az egy ilyen duplex barna nyomású újság volt és az első kép az ott jelent meg a Beatlesről. ről és egy, egy picike kép, ahol így ugrálnak aztán azt később így beazonosítottam hogy melyik, melyik koncert körül lehet. sőt nagyon valószínű, hogy a tisztán Shautot játszák ez alatt a fénykép alatt. És aztán megjelent egy kép, ahol a McCartney és a Harrison van rajta, ez egy rettenetesen jó fotó. Valószínű rázzák a hajukat, már mint a gomba frizurát, és akkor fényképezték le, úgyhogy teljesen eltorzult a fejük olyanok, mint a, a kis majmok Megkérdezhetem, hogy hány éves vagy? Én 40, elbocsánat, 53 vagyok. Akkor arra is emlékszel, hogy az iskolába ki volt a kedvenc? Mert ugye Herizonosok voltak és Megkártni sok voltak. Ugye Megkártni egy kicsit nyálasabb szájú volt, hát én vagyok, egy kicsit. Fan vagyok a nem nap, úgy a lányokra igen. gondoltam, hát a csajokra. Hát gondoltam. akkor én ki kell ábrándítsanak, én még nem jártam kordukat általános iskolába. Csak a fiú Aha, volt. Ez igaz. És. Hát Lennon felé volt a dolog Tesik. tényleg? Igen, nagyon érdekes, mert nemrég beszélgettek a Fenyő miklós is, hogy megjelent egy ilyen Lennon könyv karácsonyra, egyébként zárójában egyszerűen elég gyenge dolog, kicsit össze lapátolt. Ez a saját szavaival? Információk, tessék. Ez a Lennon saját szavaival? Nem. Nem, nem, nem, egy, egy másik. Bocsánat, jó, És ö, ö, ö, azt mondta a Szenyő Miklós, hogy ő arra emlékszik vissza, hogy az első fényképeken, amiket úgy meglátott meg, amit én is így a trafikokban állandóan, én tükörhátán meg stb. veszegettem, hogy valahogy mindig a Lenon tekintetét kereste. Uh -huh. És ez nekem borzasztóan, miközben még egy ilyen massza volt, hogy igazából nem tudtuk, hol hasonlítottak -e egymásra, hol nem, de én is valahogy visszaemlékszem annak ellenére, hogy tényleg megártni voltam, hogy valahogy a Lenon tekintetében kerestem a szituációt. Hát benne volt a rossz a meg, a hogy olyan úgy, úgy tűnt, mintha idősebb lenne a többieknél, meg egy kicsit olyan elszántabb. és szakos pali volt egyébként, nem úgy idősebb, mint a többiek. Még egy mondat, mert nem fértem be azt. Nem akarom itt lecsekkolni a vonalat. Nem, nem, nem, bocsás, meg én szóltam. Nem, körbe. nem, jó, jó, igazad van. 1980. Hogy... december 8 mikor egyébként hétfő volt. Igen. Igen? Uh -huh. Én úgy tudtam meg, hogy Tamás hogysem kitett egy cédulát a szekrényre. Mikor mentem haza védelni, hát ilyen levelezgettünk ilyen csókanyú stílusban. És kaja az asztalon, lassú tűzön, melegítsd, vigyázva, kevergesd, a kis van a savanyúság, stb. Levan halott. És egyébként John Lennon meghalt? Hát a mama írta ezeket a melegítési tanácsokat, és a másikat pedig a Tamás írta, hogy lelőtték. Aki pop zenével foglalkozik? Igen. Az, Igen Tamás. Igen, szépen, Igen. György. Köszönjük Igen, szépen. Szevasz. A munkásosztály hőse jön most. Akusztikus verzióba. Where is it? I just wanted to go on a &R. yes. Oké, okay, I'll try Okay. oké? Your bone they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be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 A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they tortured and scared you for 20-odd years Then they expect you to pick a career You can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be A working class hero is something to be Keep it doped with religion and sex and TV So clever something to be. György Nemes felajánlásában Ezt a ezt meg lehet nyerni ma este Nem szoktunk ilyet csinálni Tudom, hát ez egy másfajta rádió mint Jó, ahol. jó, jó, de most akkor legyen ez jó. Az elkövetkezendő egy óra van ez is Föl fogunk adni egy kérdést, nem lesz túl nehéz, de azért nem is lesz könnyű. Egy dalt fog éneken egy előadó, az előadó nevét kell megmondani. Meg Én? a dal címét. De legyen múgy. De nem lennom lesz, persze, címűzőség. Bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, ha nektek tetszik az, hogy színes így, ilyenink, olyanink, kell egy olyan jelleget adni, hogy egyen hogy egyen, hogy, egyen, hogy, egyen, hogy egyen, hogy egyen. Mert ez a kis éppen olyan jó, all, és éppen, éppen az jó. azt teszi, amit kell, amit kell. Ultorossai. van vannak, nem ezen a kapcsolatot felvétlettel kell venni velünk. Tehát akkor helyes a szervetés, hogy ilyen formában tárgyaljatok majd veletig, amikor bejönnek? Mm. Igen, igen, igen. 21 óra 10 perc van, szép kívánunk mindenkinek, ez a Klubrádió benne az addig jó, még egy 24 évvel ezelőtti gyilkosság áldozatára. John Lennonra emlékezik ma este műsorunk, telefonszámunk 24 Keressük azokat a pillanatokat, amelyeket önök átéltek, amikor értesültek arról hogy már David Chapman a Dakota háznál lelőtte Lennont. Jó estét! Sziasztok! Szia. Elnézést, hogy még egyszer telefonálok. Csak felvetődött a kérdés, hogy mikor uh, jött be a Bitlis Magyarországra. A tánzenei koktél először 63 nyaráján. Játszod. Akkor időben. Itt a... A szakirodalom szerint pedig a Please, Please, me ami annak az évnek a tavaszán, márciusában jelent meg, uh -huh. tehát nagyon nagy lemezen, tehát nagyon időben voltak, és 68-ban, tehát egy négy év késéssel játszották a moziban a nyilvános vetítésén és tömegfilmként a Hányi. nehéz nap éjszakáját. mi Bocs, még az, hogy hogy... Eh, már nehéz nap éjszakájánál vagyunk, szóval, ezeket a nyilatkozatokat nem kell összekeverni a későbbiekkel, szóval ezért ezek ilyen 20 éves srácok voltak, és olyan 65-66-tól érdemes arra figyelni, hogy mit mondanak a nyilatkozatokban. addig csak jó pofiznak, ami nagyon mulatságos, de azért a, a, a Robert Szult, Szultól kezdve a zene is minőségileg megugrik, én amikor a korábbiakat is szeretem, és azért ott azért a nyilatkozatoknak is már sokszor súlyuk van, vagy tehát mondanak is valamit, nem csak hügyeskednek. Mm -hmm. Köszi, szépen. Akkor most jöjjön az a játék, Igen. amelynek során valamelyik hallgatónk megnyerheti ezt az akusztikus lenon lemezt. Ugye a feladat az az, hogy mondd el, Az a feladat, hogy meg kell mondani, hogy nagyon egyszerű, hogy ki az előadója ennek a dalnak, és a dal címét, aztán Azért sem de. nem kell, mert az egyértelmű lesz, úgyhogy és akkor nehogy mindig, mindig, mindig ugyanaz, a verzióba hallják a Imagine című dalt, úgyhogy most egy Jó. egy rajongó, egy John Lennon rajongó énekel. Oké. Okay. Imagine no Ennyi elég volt György. Egy hallgató van a ma jó estét kívánok. Jó estét kívánok, sziasztok. Megint Gábor vagyok, új palotáról. Nagyon leg. akkor még új Palotálatta. Egyéb pedig Great Chance. Nagyon jó. Hmm. Igen. Jó, hát tehetünk Amor... volna nehezebbet is, de végül is minek? Valaki nyerje meg de lehet, a... hogy azért tettétek be ezt ez a a de A lelkiismeret is volt, hogy gyerekkori kedvenceim között őt nem említettem, mert, mert még a említettek mellett az ő zenére nőttem fel. Na, így Jó voltában. Persze. Jó, e, akkor... Nagyszerű a válasz, és felhívom a figyelmedet, hogy januárban és februárban bemutatnak egy Richard filmet, igen, igen, igen, Fantasztikus, az plusz inkább. még egy ilyen valami jó duett albumon is van, amit 10 Grammy-díjra jelöltek, csak Aztán. úgy mondom, ha már ilyen. Az nagyon jó, a duett, a duett album albumon, nem az a címe, ugye, Genius Lost Company, de, de 10 Grammy-re jelölték, valószínűleg az öreg így halála után elvisz egy párat, de egyébként van neki sok, útja. Úgyhogy... Jó, köszönjük a választat! Válasz. Vá várjál, Vá most várjál! Akkor nekünk egy sms e, Figyelj Gábor! E, Vannak kezedben mobiltelefonkészülék? Van! Írj egy SMS-t! Igen! E, és akkor mi van? Pszichó! <gül> Írj egy SMS-t és? Hát, mert az alapján meg lesz az de most mind. De figyelj! Most 30 ember fog Gábor névvel e, SMS-t küldeni. Emben igazad van. És most nem fogunk 30 embert féljük. Nem, hát akkor te menjek a ki a Nem, beszélsz, nem. Ki, nem. nem ki, vagy ki, igen. igen, ki megy a, a pszichó, fölírja a nevedet, hogy milyen Gábor, hogy beremond, és addig ez jó. Oké, okay, köszönöm szépen. Nos, mi pedig szavasz. Folytatjuk a műsorunkat. Telefonszámunk 24 07 95 SMS-t a 06 30 30, 30 ra írhatnak. Ma John Lannanra emlékezik az addigumik Kádár és távja. Arra vagyunk kíváncsiak hogy önök emlékeznek -e arra, hogy hol, mikor, milyen helyzetben hallották a hírt, mit gondoltak, mi volt benne a legfájdalmasabb az, hogy egy popzenészt meggyilkoltak, vagy az, hogy soha többet nem lesz Beatrice. Jó estét kívánok! Haló! Jó estét! Üdvözlöm! Szevasztok! Szia! No, hát annyit szeretnék mondani, hogy mint kiderült ez hét este volt Amerikában, tehát kedden reggel meg a hírt, uh -huh. mert a hatóra idő eltolódás miatt. 22-50 volt a... Így van, és hajnalba ért ide és a reggeli hírekben mondták be. Uh -huh. Én akkor 30 éves voltam, és arra emlékszem, azon kívül, hogy hihetetlenül megrázott a dolog, hogy én nekem aznap, de legkésőbb másnap volt órám a műegyetemen filozófia órám, már hogy én tartottam. Uh -huh. És ezt az órát, ezt én... Emlékszem, hogy John Lennonnak az emlékére tartottam. Ugye, akik a hallgatóim voltak, azok 20 évesek voltak, tehát ők ebből a dologból félig meddig kimaradtak. Mert ez a generáció, ez a Beatles feloszlás akkor még csak 10 éves volt. Uh -huh. Megkérdezhetlek, hogy mit lehet pszichológiában tanítva? filozófia, Bocsánat, filozófiában, vagy elnézést, hogy egy ilyen farrajdi elszólásot. Tehát, hogy filozófiában mit lehet tanítani John Lennon, vagy mondjuk ebből a téma körülötte. El hogy tudom képzelni, csak... Ez egy volt. Aha, én Épp azt akartam ezzel elmondani, hogy, hogy én ott tudtam a, az én az a helyzetet feldolgozni. Aha. Egy óra keretében, ami persze nem csak John Lennonról szólt, hanem az egész beat nemzedékről, a 60-as évekről. A... Tehát Aha. ez egy történeti tekinti is volt, és tudom azt is, hogy hogy voltak ennek rámai pillanatai, amikor nem csak én könnyeztem, hanem ők is. És ez az óra, ez ugye december elején volt, tehát ez az egyik utolsó óra volt abban a fél évben. És arra emlékszem még, ami szintén nem a naphoz közvetlenül kötődik, hanem egy kicsit később időponthoz, hogy akkor, a szilveszterkor, itt egyik barátomnál a bulin szintén John Lennon volt a, hát hogy mondjam, a központ amit úgy éltünk meg, hogy készültünk erre külön zenei összeállításokkal, dalokkal, ki tudott gitározni, megszólaltak a dalok, építettünk egy lenonoltárt, kitűzőt csináltunk magunknak. Szóval félig meddig gyerekes volt a dolog, de úgy éreztük ebben a körben, hogy, <hül> hogy itt valami, valami nagyon nagyon misztikus dolog történt. I, igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy megváltozott a világ? Tehát, te, amit én így a műsor mondtam, hogy popzenészt addig nem gyékoltak meg, bitlisztagot addig nem nyílkoltak meg. De, nem jó. De hogy, hogy ami engem megrázott, az az, hogy, hogy van a John Lennon, és akkor egy férfi, aki lelövi őt. És akkor az egész ilyen értetetlen. Tehát mi van? Hát a világ az folyamatosan megváltozik, és megváltozott a mi életünkben már többször. Én jutott eszembe most, mik hallgattalak a hogy 13 éves voltam, amikor a Kennedy gyilkosság volt, és ültem a kádba, és szólt a rádió, és ott bemondták, és valami olyan mélyen megrázott a dolog, mintha kitört volna a világháború. És talán ez egy másik ilyen élmény, aminek egy ilyen nagyon nagy hatása van, de ez személyesebb, mert én ezt úgy fogalmaztam meg akkor, és ezt nem csak én tettem így, hanem azt mondom, hogy a korosztályom, hogy ezt mondtuk, hogy véget ért az ifjúságunk. Tehát valami álomnak lett vége, ami, amivel, ami azzal hitegetett, azzal kecsegtett, és hát ez persze később egy kicsit életben az ember már tudja, hogy milyen nevetséges, hogy mi az ifjúsági zene az velünk öregedett. Ugye hát azóta már tudjuk, hogy hova öregedett, de akkor még nem tudtuk. Azért azt éreztük, hogy mi mindig fiatalok maradunk. Uh, várj egy kicsit, a Hendrix, uh, Joplin és mondjuk uh, Morrison halála nem volt annyira, de, de annyira volt. lezárós? De, de mindegyik ilyen volt, és még a Rolling koncerten az a Al azért, altamont. tehát minden olyan volt, ami, ami ehhez a dologhoz, ami szent volt, abból elvet valamit. Uh -huh. De valahogy a, a, a pont az, de ez lehet, hogy azért volt, mert ugye 30 évesen az ember ilyen érzéssel, így, Krisztusi kor környékén itt nagyon végletesen fogalmaz, tehát akkor én úgy az én korosztályom, vagy az én környezetemben úgy éltük meg, hogy, hogy mi most lettünk felnőttek. Tehát, akkor le. Igen. Uh -huh. Hogy ennek egyszer mindenkor a vége, vegyük tudomásul, ez most egy olyan jel, egy olyan üzenet érkezett, aminek nemhogy nem örültünk, hanem majdnem kétségbe estünk tőle, és vége. És innentől másképp kell élni. Igen, sok, sokan azt mondják, hogy el, Elvis halálatot, hát hogy nálunk egy jó idős, akkor aztán... Igen, hát valójában egy generációnként más, szocializálódik. Egyébként nagyon jó mondtad, mert a Kennedy gyilkossághoz hasonlították a hatását, tehát a, voltak ilyen hatásellenzések, hogy a John Lennon és a Kennedy gyilkosság az, tehát ugyanúgy megrázta Amerikát és az európai világot, tehát az Igen. egész világot. Bocsak és az meg európai. Még az, az mindenképp egy kulcs valószínűleg most az én történetemhez, hogy, hogy 12-13 évesen ismertem meg. Tehát ilyen teljesen, ugye egy 62-60, egy nyitottabb korban egy világreszmélő gyerekbe bejönnek ezek a hatások. és Tehát ez tényleg szinkron történet. Tehát nem később kellett, nem úgy, hogy, hogy 40 évesen küzdök azzal, hogy most egy mostani, vagy 50 évesen küzd az ember azzal, hogy egy mostani sztárt meg tud -e ismerni, vagy tud-e szeretni, vagy mi az, vagy hogy milyen világ, mit hoz ő vele. Tehát nekünk valahogy úgy volt, hogy az velünk jött. Persze, hát mi fiatalabbak voltunk, nem így, hogy egykorúság, de az élménynek a szinkronitása az egy nagyon fontos dolog. Azt mondta az én édesanyám, ma, amikor beszéltünk, hogy számára John Lennon akkor az a három ember közé tartozik, akik meghatározták a 20. század történelmét, és én akkor ezen elgondolkodtam, és bár jóval fiatalabb vagyok egyrészt, mint édesanyám, másrészt, mint az a generáció, aki együtt nőtt fel Lennonnal, de azt gondolom, hogy tehát végig gondoltam, és, és sok igazságot találtam én benne. Mondjuk, ez a történet, ez Hát persze személyes történet mindegyik, és mindenki csak a magájáról tud beszélni, és én nem szeretnék így általánosítani. Nekem egy olyan, egy, egy vallásos helyzet, nem tudom máshoz, azért hogy egy misztikus helyzet, egy, egy döbbenet, nem csak a halál maga, hanem az előzményekkel együtt. Tehát az, amit betöltött az életemben, vagy életünkben, hát itt tudom, hogy nem voltam egyedül, vagy gondolom, hogy másokra is hatott így azoknál volt valami hihetetlen földön túli a dologba és ettől is volt ez az örökkélünk érzés a többek között. Kérdezhetnék valamit gyorsan, Igen. hogy te mint mondjuk filozófus, e, e, mindegy, de hát gondolom, hogy akkor szakavatott vagy ebben a kérdésben, hogy tulajdonképpen e, ugye mitől van az, hogy Mondjuk az Elvis, Elvis Presley-re gondolunk, aki teherautósofferből lett, vagy mind, ez a négystrác, ez mind szegény Liverpooli családokban ölt föl, hogy, hogy ilyen teljesítményekre képesek, hogy, hogy még, még tényleg 40 év után is erről beszélünk, hogy, hogy, hogy volt egy Beatles, vagy volt egy Elvis Presley, vagy, vagy, vagy van egy Rolling Stones. tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy van ez? Szerinted? Én azt gondolom, hogy... Ez azért nagyon jó, amit kérdezel, mert ez is egy élmény azoknak, akik ilyen szintronik éllik meg ezt a dolgot. Ez azt üzeni ugyanis, hogy minden lehet. Tehát, hogy nincs elhatározó eleve, és ha most ezt a két példát hozod a Beatles és a Leszlit, akkor azt mondom, hogy ha meghallgatjuk az első számaikat, amiket először rögzítettek, azok ugyanolyan zseniálisak. Később sokkal többet tudtak, csavartak rajta, húztak, vontak, nagyon nagy dolgokat csináltak. De amikor a Presley bement abba az első stúdióba és lejátszotta ott a vala, meg meg ők bőgössal meg azt a pár számot, kérem az egy kész produkció. Hát az tény, hogy mindenkinek felállt az őr a hátán, aki akkor hallotta, sőt hát hogy egy frivó dolgot is mondjak, ugye Elvis volt egy olyan húzás, és egy, -egy gumicsövet dugott a nadrágjába, és úgy táncoltat tehát egy ilyen bőrnadrágba, igen. és egy ilyen hatalmas gumicsövet, hát, és jó, a hát, csajokat egy kicsit. Az, az, az, abban már rengeteg minden. Na, motivál, azért mondom, hát, hogy szóval ilyeneket kitalált. Meg azt gondolom, hogy mind a két együttesnek az is a drámája, vagy az együttesnek is, meg az Péreznek, is az a drámája, hogy, hogy ezt a uh, hihetetlen, üstökös uh, pályát, amit bejárnak, ezt nem lehet kibírni. Tehát ebben belerokkan az ember. Tehát de nem rokkant bele, egy felként felként. Felként. Nem, nem volt ki gondozza őket, tehát most túl azon, hogy, a, hogy ki kit fogott ki, hogy a szegény Epstein meghalt, hogy a, a Parker az meg egy rémes ember volt meg, szóval sok minden hozzátartozik ez, de őket nem csinálták, hanem ők csinálták azt, ami lett körülöttük. Hát és a George Martin. A és a George Martin. É, hát mi -e? hogy ez Ötönjük a zeneilleg nagyon sokan, nagyon jók de em emberileg volt hihetetlen nehéz 5-10 év alatt befutni egy ilyen pályát, ebbe belerokkannak és ez szörnyű, ma nincs ilyen, mert ma nincsenek ilyen pályák és azért túlélik. De hát azért most is hát nem tudom, remélem. Nem akarok vitatkozni, érben a sokkal. Köszi, Köszi szépen! Köszi szépen! Szia! Szia. 24 07 -953. egy kedves hallgatónk azt írja hogy egy órája hív bennünket és e, hát nem tudom. Szóval e, próbáljuk felvenni azokat a telefonokat, amelyek érkeznek. Halló, jó estét! Halló! Jó estét! Sziasztok! Beus vagyok itt, szerényen. Szia! Én amikor meghalt Lenon, én 11 éves voltam, és az első gyilkosság, nem tudom, emlékeztek rá, 76-ban, ami meglázta a közvéleményt, az az áldomóra meggyilkolása volt. Ja, az vörös brigádok. Teljesen mindegy. 78. Ez az első olyan gyilkosság, Amiről ilyen, ilyen 7 éves fejjel én értesültem. Ja, tehát mindjárt, Neked első, mert az volt, nem, és nem el, és értettem. Uh -huh. És én, amikor ugye Lenont meggyilkolták, én nem tudtam ki ez a Lenon, de valakit nyugaton megint meggyilkoltak, és én akkor nagyon meg, megvettentem attól a rendszertől, hogy, hogy hú, tényleg mi milyen biztonságban vagyunk itthon, mert itt nincs ilyen. Mm -hmm. Mert erről nem számolt be semmilyen. De, jelke, a, ami nagyon történt, nyilván történt csomó disznóság, de arról senki nem számolt be. Viszont az, hogy meg, meghallottuk azt, hogy meghalt Aldo Moro és milyen körülmények között, és utána ez a Lemon, és, és mondták a szüleim, hogy hát ez a John Lemon, ez egy, ez egy olyan világhíresség, mint, mint a Johnny Weissmüller volt a tárzámba, csak más műfajba. Mm -hmm. És nem értettem. És e, én a mai napig nem értem azt, hogy hogy, hogy ezen most már nem értem azt, hogy én éreztem magam akkor itthon biztonságban, amikor ezek a dolgokat megtörténtek. Onnan, illetve úgy, hogy arra, úgy érezheted magadat biztonságban, hogy nem tudtál arról, hogy ebben az országban éppen eh, mi történt van. egy kicsivel korábban, meg mi történt van. egy szomszédos országgal egy kicsikét korábban, meg mi történik hát, el voltunk zárva Lengyelországban, az... akkor éppen. Így van, így van. De egyébként mondjuk abban igazad van, hogy mondjuk én is, hogyha mondjuk a Rózsák tere felé tévettem vagy az Almási tér felé tévettem a 70-es évek elején, akkor ott mondjuk voltak haverim, de mondjuk a Béketéren kaptam néhány pofont, tehát így megúsz, meg lehetett úszni a dolgot egy-két nem, éltem, nem, idegen tehát oda ezek az információk még... Na én, nem én nem ezt csak mondom éve. neked, hogy ez körülbelül ilyen a összehasonlításból veszük én legalábbis így, így, így éreztem mindig, hogy tényleg legfeljebb egy-két pofont kaptunk, vagy a rendőrtől, vagy a, a valamelyik ilyen kis bandától vagy gen gengektől, vagy nem tudom, hogy hívták, galeriktől. Tehát te ja. úgy gondoltad, hogy egy kicsit furcsa a világ, és hogy milyen jó itt. Így van, hogy itt itthon biztonságban vagyunk, és, és ez milyen jó itt. Ennyit szerettem valamit. Köszi alatt. szépen. Köszi. Szevasz. 2407953. Ez a klubrádió benne az addig Jó Mikka amely ma este John Lennonra emlékezik. Jó estét! Sziasztok, srácok! Remélem, hölgyek is beleszólhatnak. Legjobban, végre! No, a következő nem fogtok nekem örülni, mert ahogy hallom, Pszichó sem, meg Robert Százatos sem szereti különösebben a Bitlist. Őről a tudom reggelenként is, hogy nem szereti. Na, én 15 éves voltam, amikor a Bitlist megjelent. Uh -huh. és uh, a Filmszínház muzsika tele volt, nagyon nem szerettem őket, gombafejű jeje fiúknak tartottam, akik egy obladi-obladával engem nem tudtak a lábukról levenni, és aztán 67- körül jelent meg az Embar La Fleur, és még sok más hozzá hasonló de, amitől állva maradtam, és a baj az, hogy ez a Bitlis együttes az én életemet meghatároztam, mert ez lett az etalan. Tehát... A, mondjátok melyik az a zenekar a Rolling Stones és a Beatlesnek egyetlen hibája volt hogy egy időbe éltek de ez nem, nem hála, hála a Istennek, Istennek lehetett választani igen, de külön-külön mindegyik nagyon nagy, nagy sikert futott volna be, Í így Na, is Lámlám? De -lám. hát nem, nem, nem lám -lám. voltak ezek komplementer együttesek, tehát lehetett őket együttesen is szeretni. Ezt tehát, sőt, együtt játszottak is, egy ezt nem tudták, sokan nem tudják. Egy igen, tudom. Hogy tudom, egymás lemezei játszottak én Igen, na most amikor John Lennon halálhírét meghallottam, én ne ítéljetek el, az első gondolatom az volt, hogy ez üzlet. Valakinek nagyon jó üzlet, hogy a Beatles soha többet nem tud összeállni. Hm. Tehát ez. ez és a mai napig nem tudom kiverni a fejemből, mint ahogy a Presley gyilkosságot is, ugye arról is beszéltek annyi mindent, hogy ügynök volt, de azért abban az országban ő ügynökként király volt, és hogy eltették lábalól. De őt valóban megölték, John Lennon, de hogy ez egy nem egy magányos... Ö, gyilkos esete volt, erről meg vagyok győződve, de mert hízbe élnek rokonaim, és néha egy-egy füles leszetek tőlük, és hát sok ilyen elsinkófágy gyilkosság volt, de minden esetre üzletileg azt hiszem mi ott tett. De így az összeesküvés elméleteknek, mert az soha nem jó Monroe-t is állítok meg, mindenkit meggyilkoltak hát az azért, hogy több pénzt kaszáljanak vele, de ez, ez, ez ebben az esetben nem, igaz. Hát nem azért, igaz. Azért itt egy ember most már 24 éve ül a börtönben, és valószínűleg még ott is ragad egy jó darabig. Sőt, Charles Manson, aki a Helter-Skelter című dalra. Ugye az aphegyező már ezt szóba került, ugye a Helter Skelter -da -da -da arra Hali, a miatt. A erről tudjuk, hogy túlszette magát, de, <kül> de hát ez, ez nekem még ma is bizonytalan. Csak a pszichónak a véleményére voltam kíváncsi, hogy ő ezt hogy gondolja. Én, én magam hogy... nagy hívő vagyok az összeesküvés elméleteknek, de idáig még nem jutottam el. Akkor rendben. De hát nem gondoljunk. bátottál meg vele bennünket? De azt hát gondoljuk. Jó. Sziasztok, köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Nem.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 Még bár e, folyamatosan úgy érezzük, hogy egy összeesküvés elmélet áldozatai vagyunk itt, hiszen teljesen másról kellene lennünk, e, egyszer csinálhatnánk egy műsort erről. Az összeesküvés elméletet? Aha. Ajaj, ajaj. Tehát amit így megnéznek, legyen 4-8 órás. Hát jó, jó, jó. De mondjuk így lehetne az, hogy, hogy kiválasztunk évtizedeket, és akkor megbeszéljük a hallgatók, hogy Na, akkor mi volt a trendi összeesküvés elmélet? Akkor adok hozzá ötletet. Mit? Hát, hogy ugye 80 december 8-án megölték John Lennon, és ha, ha emlékezete nem csal, akkor a régen ellen 81-ben követtek a merényletet, és ha emlékezete nem csal, nem sok a később a pápa ellen is. Aha. Tehát ezek ilyen nagyon közeli dolgok. Biztos? Biztos, hogy a régent azt össze kell hasonlítani? Nem, nem, nem, nem, nem, csak az összeesküdési elmélet, elmélet alapján. Nem, nem, nem, nem, nem. nem. Tudom, messzire indulunk el. Felejtsük el, amit mondtunk. Mondtam. Tehát mindig az van, hogy így nem inkább hallgassuk nem meg szok, a nem hallgatókat. 2407953 John lennon emlékezik az addig jó estét. Jó estét kívánok, Jó estét kívánok, én Zsolt vagyok, Kányi Biztos. Jó estét, nagyon jól músolt, hogy te elnekodszon, drágám. Milyen Zsolt vagy? Beklényi. Beklényi, hello Zsolt. Szia, nagyon jó a műsoratok és uh, tökre örülök neki, csak uh, szeretném kérdezni a szakértő sráctól, elnézést, hogy nem tudom a nevét. Vértes György tojása. a Vantoo képszerkesztője és élő lexikonja. Mindegy, adjuk már az élő lexikon. <gül> okay, Nagy <most>. tudású. Igen. <gül> Egy nagyon kis pár fotó a mostani van ben nagyon szép a kis fotó a mostani van túlban. Örülök neki. Nem, én csináltam. És a szikretmen tetszett? Hogy? És a szikretmen tetszett, azt én csináltam. Mert az, az az előző szám Igen? volt. Az bombázó volt. Azért az... meg az... én csináltam. Az... <tots> okay, Azért be kellett vonatíteni az újságot. A szikretmenetben <tots> nem kiltották be. Bocsánatot kérek a reklámért, Csak azt, azt akartam től kedves embertől tő kérdezni, hogy van egy Lenon ami 98-ban jelent meg. Joko adta ki, és négy cd is kis... Igen, a once Upon a Time. E, e, igen. igen, egy ilyen... Ilyen egy kékes ilyen szűrt, szűrt verziója ezen igen. a néven jelent meg, igen. E, de négy CD-ből áll igen. egyébként egy doboz, ami elég kevés helyen volt kapható. Na mindegy, azok... Lehet azt kapni egyébként. Igen. Persze. Komolyabb boltokban, tehát komolyabb üzletekben van az, az a vadanzolemez. Egy, egy szimpla verziója is van, meg egy négyes is. Ugorjunk a biznisznél tovább? Igen. No, bocs, a Lenorról beszélünk. Igen. Csak hogy annak azért, annak az újan megjelent cd azért nagyon kevés, van valami új ahhoz képest. Csak ezt akartam mondani, tehát az azért rajta van az önelmnak. De ami most megjelent. E, ez csak zárójárás dolog, aztán szerintem, hogy azért elég sok összeomlása volt ennek a ö, különleges egy ö, ufónak, aki a Lenon e, szerintem egy ilyen elég vívódos e, csibész volt ő, de legalábbis a dalaiból ezt tudom én leszűrni, hogy nem volt azért neki olyan egyszerű ez a hirtelen siker, és ez a... Hát, hogyha olvasol a életrajzi könyveket, ha nem volt egy könnyű gyerekkora, azt nem lehet mondani, mondjuk egyiknek sem. Ráadásul, ]nak. igen, igen. Nem, és azért, ahogy, ahogy mondják a pszichológusok, tehát nem filozófusok, pszichológusok, akkor az, az, egyik, az egyikhez járunk, a másikat hát, hallgatjuk. És, igen. és akkor ehhez ad hozzá azt, hogy egyszer csak a mindenki őt ismeri. De egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy, hogy ez nekem sem tetszik, de meg lehet érteni, hogy általában a nagyobb kiadók mindenkinek, a Freddie Mercury halála után ugye egy olyan queen láz indult el, hogy az hihetetlen, az első két lemez, ami eladhatatlan volt, azt is vették. Tehát... Hát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy ha, ha, ja, ha tetszik, demo, én, én most visszatértem, ahogy, hogy ugye le, lehúznak néhány bört, ugye arra igen, gondolta, igen. hogy van szóknál és hát, Nekem, nekem az, az egy csoda, hogy ez most, vagy akkoriban ez megjelent, hát én, én zabálom. Valószínű, hogy ez az új akusztiklamez ez most már az utolsó szerintem, mert most már több, <gül> több dalt nem fognak, fognak róla lehúzni, vagy bört lehúzni, de hát azért, ugye hát ezt a jókonó intézi ezeket a dolgokat, és gondolom, hogy hogy megvan az oka, egyrészt van rá azért igény is. Tehát ahogy a, hát a, a rajongók azok mindent megvesznek. Egy hát, gondolom. Amikor a függöny mögé bekugucsa be hát, olyan? Igen, igen. igen. Amikor kis párt fotózza? Amikor kispát párt fotózza? Mi van akkor? <głos> Semmi. Sem, sem. Na mindegy, mindegy. E, azt hagyjuk. Gyors%, e, gyorsan mond meg, hogy mit csináltál 1980. december 8-án este? Én is 13 éves voltam, Kaposváron éltem e akkor még, és e, lehet, hogy Kaposváron legalábbis valószínűsítem, hogy én csináltam az első graffiti-t. E, én, én teljesen e, ki voltam az a filozófus ember, aki nem oly rég telefonolt nektek mondta, hogy volt egy ilyen misztikus érzése meg valami, hogy így hirtelen változott. Nekem így kölyök fejjel is pontosan ugyanez volt, és amit másodjára mondott, az is pontosan kötődik, de az szinte mai napig a Lenonhoz, hogy bármi lehet tehát, hogy kicsi a világ, egy-kettő pedig, hogy bármi történhet az emberrel, hogyha a, a, a maga kis rögeszméhez elég hűséges vagy. A nyilván velem van a baj, hogy engem ez a bármi lehet, meg a bármi jöhet szlogán, leginkább ilyen reklámok szlogennyire emlékeztet. Ez lehet, hogy máshogy kellett volna mondanom. Nem, mondani? nem, nem, nem, a, a, a filozófus úr is így használta, és már akkor is így a ütött a fejembe a gondolat, hogy szerintem, szerintem üdítő italokat, vagy mit tudom én, mit szoktak ezzel a szlogendben -re reklámozni, hogy vagy bármi azt torna... mondjuk már. Hogy... Sportszett. Sportszett? Azt de nem mondom Aha. ki a nevét. Jó, jó, jó hogy egy, egy, egy, egy vagyok a világon, és hogy, hogy ezt az egy dolgot én, én ki tudom futni, azt az egy életet Aha. magamnak, ami nekem adatot ott évesen kaposáron és akkor... És ő ő mi volt a graffiti felirata? Az kapcsolódott azt ehhez? Azt nem, csak mondani. az ő nevét írogattam tele. Decemberben, 9-én <gül> Az ő nevével írogattam tele a várost. Uh -huh. Ú, így este álltam. Minden éjszaka mászkáltam egy kört Kaposváron, mert elég magányos mm. Csákó voltam. Uh -huh. És akkor este is ezt csináltam, csak minden házfalra felírtam az ő nevét. Ez volt. Köszönöm szépen. Legnagyobb méretben a csajomnak a falára írtam. Jó, hát most úgy könnyű, és egyetlen aztán egyetlen másnak egyetlen. megbeszéltétek. Szevasz! Megmutattad neki. Sziaó, köszönöm szépen. Azt írja a Tigra a klubrádió formán. Hello, csak most értem haza, bocs, ha ez már volt már. Én arra emlékszem, nem volt egyébként, hogy a merénylet másnapján, vagy maximum egy-két nappal később, volt egy emlékkoncert a Keken, ahová én nem Így tudtam van. bejutni, de akkor úgy éreztem, idézőleg hogy rajta tartjuk az ujjunk a dolgok ütőerén. Magyarul szinkronban vagyunk a világgal, én is írtam a Tigra és Muhammed azt írja hetedikes voltam, előző nap a suliból vittek haza, hajnalban kivették a vakbelemet az egész napot átaludtam este arra ébredtem, hogy a tévé hírodóban bemondták, sírtam azon az őszön versmondó versenyt nyertem lenne egyik papagájos versével ott a egyen megfogadtam, hogy nem rágom többé a körmövet, kamaszkorom a legrosszabb tele 24 07 jó estét Jó én a, a 80 december 8-ra nem emlékszem, hogy mit csináltam, én akkor 20 éves voltam már, sőt, 21-edik. Kicsit tudna magasabban De a, nem a keken, hanem a közgázon volt. Az egy éves vagy a két éves évfordulón volt egy nagy megemlékezés koncert, erre határozottan uh -huh. emlékszem, és ott nagyon-nagyon sokan voltak. És hát a 80-as évek, az nem tudom, hogy előszörre, vagy az már egy második hullám volt talán a Petőfi Rádióban, talán akkor még URH-nak hívták, vagy harmadik műsor, nem tudom már. Harmadik. harmadik műsor. műsoron igen. megy le az összes beatrice Igen, igen, igen, és akkor, akkor kezdtem én ezeket. Tépen fölvenni kis Holland Philips magamra, és emlékszem, hogy kivágtam mindig, mert akkor még a... Bizony, bizony a számok címét. Bizony, bizony, sőt, még az idők is ott voltak. Igen. Szerzővel, Szerzővel. Nagyon kor korrekt volt, igen. És hát ezek a kazetták, többé-kevésbé még mindig megvannak időnként, átjátszom őket. És hogy nem... te mit éreztél? Ö, Mondd, hogy nem én emléked. tudtam ezt a nevet, hogy, hogy én tudtam, hogy ez egy nagy név, hogy ez, uh -huh. egy, hogy ez egy fontos pont a világban, teljesen érthetetlen volt, abszolút nonsense volt, hogy, mert a Beatles biblia, ami hát úgy-úgy olyan volt, azt hiszem a éjt, Igen, igen én olvastam még azelőtt, és ami megfogott, talán onban az a sokoldalúsága volt, hogy ő rajzolt, hogy ő írt. Um, és hát itt is elhangzott a working class hero, hogy, hogy ők ilyen, ugye ők mondjuk azt, hogy lower middle class, tehát nem egy e, jól menő középosztálybeli, talán a McCartney inkább, de a többiek azok nem. Nem, nem, ő is. Ő is? Igen. Ja, nekem abszolút, legalábbis a Lenon, lehet, hogy a szemüvegem miatt, lehet, hogy a hogy a non-konformizmusa miatt egy abszolút értelmiségi palinak jött le nekem. Mindig egész fiatal. Tehát ha fiatal képeiket néztem akkor is, ahol még nem mindig volt rajta ez a, ez a kis kerek szemüveg, és fura, hogy, hogy teljesen értelmiséginek tűnt a dolog, abszolút nem éreztem ezt a melyről jövő hangot. Lehet, hogy a nyelv miatt, lehet, hogy az angol... Én akkor is már egy kicsit tudtam angolul, nem nagyon. Lehet, hogy a, a mögé az úgy jobban hangzott, és úgy elegánsabban hangzott, nem tudom. Tehát én akkor döbbentem rá, amikor a, amikor a közgázon, én a bölcsétkarra jártam, közgázon volt ez a megemlékezés, és akkor tájt valahol 80, 79, 80, 81, nem tudom, e, e körül valamelyik évben itt kezdték el az összes talán 80 után, talán 81-ben. Nyilván nem véletlenül. Nem tudom egyébként kinek köszönhetjük, de hát minden esetre nagy dolog Köszönöm szépen. szépen. szépen. szépen. Szia. Szépen. Azt, <tudod? tudod, hogy, hogy Szegeden, tehát egy egész Csongrád megyében egy helyen lehetett kapni Lenonszembeget. A Szegeden volt, a Somagyi Bíratélen egy öreg optikusnál. Mellette volt egy órás. És akkor én is természetesen le Hódmezővásárhelyről, helyről, is voltam, beutaztam Szeged országba, és felhajtottam egy ilyen Lenonszembeget, és abban nyomtam. Elég sokáig nagyon jól néztem ki. 24 07 95 3. Nem voltam akkor még bank az a baj. Tehát ez, tehát ez a, ez a, ez a csöves és a bank közötti utolsó pillanat. Jó estét! Halló! Halló! Sziasztok. ne Ne haragytok, hogy megint hívlak, megint a Zsolt medív vagyok. Csak elfelekeztem, Zólán az összes többi körítés volt, hogy E, valójában e, akkoriban e, én klasszikus zenét tanultam, és az első lemez, amit megvásároltam, ilyen könnyű zenés dolog, egy bizományi boltban vettem, ez a Beatles lemez, száz e, forintért akkor, e, kapasvári csákó, ha emlékeztek erre a Igen. történetre, ez a graffitisz dolog, ez az ebb volt. Nem rossz választás. Hazamentem, de én azt én akkor még várjál, várjál, nem tudtam. Én vártam ezt a gomböfejű zenét, és beletenyereltem a legjobb lemezbe. Az ütőzene volt a korányánkhoz képest. Hát, hát, hát már előtt az a fehér, fehér, fehér, de a revolver, a revolver mondják. Sőt, azt állítom minden idők, egyik legjobb lemezed, de hát ezt most hagyjuk, mert ugye ez mindig... Vitákat kérjezt, mert ugye például szerintem a Robertnek <gül> szerintem ő a Sex Pistols, Nevermind the Ballox. Az azt hiszem. Hát, egyébként a Antonál is ez volt, és csak utána jött a revolver igen. album. Igen. Vagy, igen. Talán még igen. utána sem. Na de várjál, hát az, azért a, a, az Ebirodon volt két szám, amit kifeküdtem, én 13 éves voltam, akkor a, ez a Come Together volt és a Aventube, ez, ez mind a kettő Lenon szám. és főleg a második az volt olyan, ami, amitől teljesen meghökkentem, mert hogy 8 perces, és, és teljesen nem illett bele az én elképzelésembe. Na most, amikor meghalt a Lenon, én akkor már egy éve hallgattam ezt a lemez, De úgy, hogy minden nap iskolából, amikor hazamentem délben, föltettem ezt a lemezt. És ezt a két számot hallgattam. De úgy, zsinórban. És neked van valami kontra tudom a távnál. Tehát az hogy van, hogy más próbál egy újra telefonálni. Ja, meg, nem, tudom ez, nem tudom, hogy sikeredett. Jó, jó, jó. Én ja, Legközelebb! <gül> Bocsánatot kérek, de hát tényleg, megrúgnak bennünket a hallgatók. Jó estét! Haló! Szia, te vagy! Uh, Szevasz, vagyok. Egy nagyon érdekes dolgot mesélnék. Én egy viszonylag muzikális családban nőttem fel, és egész kiskoromban, korán elkezdtem zenélni, és zongorázni, gitározni, és hogy jött a bit én 55-ben születtem, de teljesen lenyűgöztek a zenéjükkel, és állandóan tanulgattam a bitli számokat. Persze ottány még nem voltak, úgy magam hallás után, és elképesztően oda voltam a Lennon ér. Aztán, ahogy felnőttem, érdekelt az életrajzuk, olvastam könyveket, kiadványokat róluk, és kiderült, hogy a, mindig is a Lennont tenítettem, és kiderült, hogy a Lennonnal egy napon születtem, október 9-én, és hogy az anyám neve is Júlia. Csak egy ilyen érdekes adalék egyébként, Máig szerintem verhetetlenül ők a legjobbak ebben a műfajban. És nem is mondanék többet, mert sokat dolgom, csak ezt szerettem volna. Egy mondat, hogy amikor, tehát december 8-as, hogy van, meg neked? 1588 8-án én arra emlékszem, hogy mentem haza az egyetemről, és a rádióban akkor hallgattam, aztán lementem a metróba, és Hát akkor akkor hát teljes letargiában voltam, szóval egyszerűen egy nem is tudtam talán egész éjszak aludni. És akkor szólt az Imagine, meg különböző Leno számokat játszottak a rádióhoz, szóval az egy, egy nagyon nagyon kegyetlen nap volt. Figyelj, nem, hát nem ére dolgozik, meg egy egyszerűen Nagyon utaztam, aztán nagyon sok a dolgom itt váltóban. Nem akartam kiszállni, hogy el magadra! Szeasz! Jól köszi, szavaztok. Holnap reggel elutazni, annál jobb már csak holnap reggel dolgozni. Azt írja a kedves hallgató, hogy ezt olvastam már? Nem, azt hiszem, hogy nem. Én 80 novemberében voltam életemben Londonban, ez egy kicsit összefügg azzal, amit Farkas Zoltán mesélt nekünk, ő akkor szintén éppen Londonban volt, és akkor jött ki, meg is vetem a Double Fantasy-t lennon jókóval. December 8-ig agyon hallgattam, már szerettem is, és akkor jön ez a hír, hogy nem csinál több ezt. Ezt egyébként korán írt egy hallgató, 24 07 december 8-a a ma esti műsor témája. Jó estét! Szevasztok! Úgy látszik, uton kívül nekem is jó kapcsolatom van a mottával. Csak annyi, hogy szóval a Petőfi Rádiót átjuk, ne a Bartók Rádiót vagy az harmadik, harmadik műsort, az másért. Ők adták le először 79-ben az összes felvételt, aztán utána még háromszor ne nyomták és a 80-as években. És még leadták valami csodafolytán folytán, az ilyen mindenféle különleges, meg majd, hogy nem már lemezeket és amit nem is tudom, hogy, hogy lehetett egy állami rádióban, talán a vas egy kis számú áldásának egyike. Hogy itt egy állami rádióban kalózlemezlemek, Sőt, még a 70-es években megjelent az ebíródnak a kótálya, a Zenemű kiadónál. Igen. Igen. Egyébként még ma is lehet kapni. Sziasztok! Hogy.. Hogy ugye kérdezhet tőlem, hogy hogyan volt ez az átmenet. Tehát, hogy az egyik hallgatónk is felvetette, hogy ő úgy érzi, hogy én különösebben nem szeretem a beatles de hát ennek az abban nem is tudom, hogy hogy kerül ide, hogy. Hát nem tudom. Szóval, hogy, hogy valahogy én sosem. Tehát azt beszélgettük reggel a Picóval, hogy nekem John Lennon az sokkal inkább mindig John Lennon volt, és nem annyira Beatles. Tehát nem csak a zenekar feloszlása után, hanem, hanem valamiért, a, ő volt a, a, az ész. 24 07 96 állam, vagy egy hallgató van már is Gyuri. Haló, jó estét! Sziasztok, én a Balog Andrea vagyok, Szia. és uh, szeretnék hozzászólni ehhez a műsorhoz Ted. kicsikét, és pontosan ezzel a december 8-ával, Hallgatunk. Hogy hát Tini lányként azért elég rendesen benne volt a, a, a fiúknak éppen a, a, a déletében végül is. Tehát az, hogy, hogy ez a december 8-ez annak idején úgy zajlott nálam, hogy lógtam az iskolából, esére jártam suliban, és ez az egyetlen egy alkalom volt, amikor hiányoztam a suliból, és az pedig azért volt, mert a Vangol utcai művelődési házban volt a Nehéz Napészakája című film. És elég sokszor láttam én már ezeket, ezt a filmet is, meg a Helpet és meg a többit is, de ez valahogy egy kicsit azért volt furcsa, mert a, a film végén, és ilyen még nem fordult elő, virágokat dobáltak a vászonhoz. És valahogy utána, amikor volt ez az esti, úgy, de itt most Hát, mert úgy megint, hogy átgondolom az egész, nem jó. Tehát az, hogy, hogy valahogy összekötöttem ezt a virágdobálást a, az esti történésekkel, és hát nem tudom, hogy miért volt. Sokszor láttam már filmeket, sokszor voltam tényleg így moziba és, és soha ilyen nem történt. És ezen a napon viszont igen. És én ezt másnap tudtam meg, hogy mi történt a Lennon és Balomira megviselt. Te az, szeretnék kérdezni tőle valamit. Nekem van egy kedvenc mondásom a John Lennon-tól, aki én. azt mondta egyszer, hogy szerintem, szerintem baromi jó, hogy Elvis nem volt semmi. Tehát mm. így <gül> kijelentette, hogy Elvis nem volt. Mondhatjuk úgy, hogy John Lennon után nincs semmi. Vagy hát, azért ezt, ezt, ezt nem, nem, nem, nem, nem, nem kéne kijelenteni így, ugye? Mert azért vannak még józanék, az meg, meg vannak, ilyen karakteres de figurák. Nem, az és ők a és, és nem mondtad, egy, hogy egy... nagyon megviselben sem. Igen, igen, igen, de, de egy egész pici árpótlásom volt, hogy akkor, amikor a polmák volt tavaly, tavaly, tavaly akkor ott voltam ezen a koncerten, és egy kicsit úgy éreztem, mintha mindannyian itt lettek volna. És, és annyira jó volt, hogy 25 évet vártam arra, hogy csak egy pici hangot halljak az egészből, és nagyon-nagyon és jó volt. Egy Pént ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondod. Most Ringo Starr mondta azt, hogy ugye a John Lennon temetésén, hogy a vélet furcsa fintora, hogy most hárman Lennon temetésén vagyunk együtt. ez most tudom, hogy egy kicsit változatosan hangzik, de de van benne valami, hogy, hogy teljesen elidegültek egymástól, és nem nagyon beszélgettek egymással, meg nem nagyon vették fel a kapcsolatot, amiben lehet, hogy igaz lehet, hogy nem, ezt nem lehet tudni természetesen, de itt van előttem az, amiket így mondtak az első pillanatokban, és hát szóval tényleg nem tudják fölfogni az emberek, főleg akik nagyon közeli hozzátartozók, vagy pedig közeli ismerősök barátok. Mert Mekárti például azt mondja, hogy e pillanatban még fel sem tudom fogni, John nagyszerű fickó volt az egész világnak, hiányozni fogsz enni, ezt kö közhelyesebbet nem lehet mondani, és valószínűleg ezt mondta, csak hogy, hogy ezek ilyen furcsa dolgok, hogy, hogy mindig tényleg később esik le a az embernél. De le... Egyébként le... akkor, amikor ez az egész történt, akkor nekem talán még azért is, azért is volt annyira rossz, mert mi négy évi barátunk voltunk, és mindenkire ki volt egy-egy szóval, mint rajongók, hát persze, miért, ne? És akkor, amikor ez az egész dolog történt, akkor, akkor a, mivel írtunk egy könyvet róluk, annyira úgy éreztük ezt az egész dolgot, legalábbis én, én valószínűleg jobban benne voltam ebbe a dologba, de hogyha egy barátot veszítettem volna el. Tehát annyira, annyira éltünk most abban az időben, tehát a 70-es évek végén, hogyha én azt mondtam mindig, hogyha abban az időben élek, amikor ezek a fiúk éppen a, a csúcson vannak, én nem is tudom, hogy mi történt volna, mert, mert, mert mondom, annyira közelinek éreztem, mint akár bármelyik és ez olyan ez így jó, van, így, így szép ez, hogyha az ember ennyire szereti a muzsikusokat és a zenét, mert végül nagyon is. jó zenéjük volt, mai napig a legjobbak. Köszönöm mm szépen! -hmm. Köszi szépen! Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen, én is. szépen. Nos, az Iparművészeti Főiskola grafikai tanszikinek fél éves vizsga kiállítására egy éjszaka elkészült plakátok kerültek ki lenarról másnap, az előírt feladatok helyett hívja fel egy kedves hallgató a figyelmet. Nos, most mi legyen? Gyuri, az előbb sztoriban voltál, megakasztottalak, annyira utána? Nem voltam storyban, szerettem volna ezt a Lennonnak, ezt a, hogy úgy mondjam, tehát ezt a fiatal, fiatalkori... Azért egy kis pátoszért nem mész a szomszédba, tehát Nem, azt így hoztál maga. Én nem vagyok pátoszos a Lennonnal. Én úgy gondolom, hogy, és ezt akartam csak mondani, hogy, hogy a Beatles nagyon egyszerű felosztani, tehát... Ugye szerintem Paul McCartney volt a muzsika, uh -huh. John Lennon volt a, az ideológia, és az, a Harrison volt a humor, és a ringosztár pedig a, a, a, bo a bohósz, a, a, a rock, és, és, és, és nagyon szeretném eloszlatni azt a kételyt, vagy azt, hogyha bárkiben is az a kétely felmerülne a hallgatók és mindenki között, hogy ringosztár rossz dobos volt, mint egy pszichó mondta, mert zseniális dobos volt, annak a legmuzikálisabb dobos volt, és az öreg, és szeretném megemlíteni George Martin, ha már így a Beatles-ről beszélünk. Annyira aki az nem jutott eszembe vala, tegnap reggel. Aki ezt e az egészet összehozta. Tehát azért a Beatles nem lett volna, az főleg a későbbi lemezek olyanok, és a lett George Martin nélkül nem lehetett, szóval George Martin nélkül nem lettek volna ilyen vonósok, fúvósok, az, hogy visszafelétekelték a szalagokat, minden, ez, ez a Polnak, meg a John Lennonnak eszébe jutott meg ezek a ráéneklések, wow, wow, mindenféle kutyahugatásos, stb., de szóval George Martint azért, azért mindig így elfelejtjük, és azért szóval ő, ő, ő, ő nagyszerű volt, és mondom, Ringo Starr pedig a legmuzikálisabb dobosok egyiket, tehát nem volt egy virgagép, de hihetetlen jól, jól, jól, jól, jól, nem ütött. Volt Charlie, jól ütött. Nem volt egy Charlie Boltz. Az olyan, mint a Richard szólt, hogy copyright Igen. control, vagy copyright a dobolás, tehát ott nyugodtan rá lehet tenni, azt meg lehet ismerni, tak, tak, tak, tak, tak, tak, nem és így így így így jó, jó, de jó, Charlie volt, volt. Volt az órát lehet állítani, szoktam volt mondani. Igen, viszont a nyakendőbe dobol végig, és nem izzad. Csak az nem lesz fontos. Hát úgy nehéz is. Jól elvicceltük ezt a műsort alatt, komoly dolgokkal akartuk. Nem kell annyira azért. De nem kell. Tudod, mi legyen mondom. jövő héten? Uh, gyárlátogatás. Oh. Ez a hívószó hogy tetszik neked? Ugye itt múltkor fogtam a műsorba, hogy. Csak, nem. nem azt kérdeztem, hogy dolgoztál egy gyárban, hanem a gyárlátogatás, mint műfaj. Azzal, ha előrukonánk jövő éden, akkor lehet, hogy tudnánk néhány kellemes percet szerezni a hallgatóknak. Tehát tegnap felhívott engem az Elki János, hogy hogy azt hallotta, hogy így nyafogok a műsorban, hogy át elment a kedvem az egésztől, nem üteszünk be semmit, téma meg ilyesmi. Biztos volt ilyen, lehet, hogy nem voltál itt. Olyan nem volt. De olyan nem volt, hogy nem voltál nem volt, nem itt. Nem Esetleg nem tudtam nem szóra. Esetleg nem emlékeztél erre. Mindegy, volt egy ilyen depressziós szakaszom, és, és akkor gyorsan mondott néhány témát, ő ajánlotta például a gyárlátogatást, és azt mondtam, hogy de jó, gyárlátogatás, Pixalmi gyár, Sió üdítőitalé gyár, aztán... A az mindig a legborzasztó csoki? volt. Csak gyárban nem voltam, de szerettem volna. Én persze Szeged Környéken nem volt. Szeged csinál. Környéken nincs csak egy gyár. A paprika gyár? Paprika gyár, na azt majd elmondom jövő éten. Ez volt az addig jó, nagyon szépen köszönjük Vértes György Tojásnak, hogy itt volt velünk. Köszönöm. Elköszön Elköszönöm uh, Pszichopét. De figyelj, te reggel nem voltál itt ma reggel. Nem, jó. Azt mondja Boris, hogy nem jó volt ma reggel, Ja, Krisz volt. Hogy uh, is köszönjük, hogy itt volt. S elmegyünk egy hét múlva, találkozunk, legyen kelmes az éjszakájuk viszont hallása.